David Copperfield de Charles Dickens Pista 35 Din ziua aceea, ele își urmaseră drumul lor, iar domnul Spenlow perso. pe său. Aceste două cucoane ieșiseră din rezerva lor și îi propuseseră Dorei să vină la ele, la Patney. Cuibărindu-se la pieptul lor și plângând, Dora strigase O, oh, da, mătușicilor, vă rog să mă luați cu voi la Patney împreună cu Julia Mills și cu Jeep. Și astfel, curând după înmormântare, mormântare, pleca să rătoate împreună. Nu știu cum am mai găsit timp să mă duc la patnei și să dau târcoale casei lor, dar am izbutit, într-un fel sau altul, să hoinăresc destul de des prin vecinătăți. Domnișoara Mills, ca să-și îndeplinească mai conștiincios datoriile de prietenă, își însemna într-un caiet tot ce se petrecea zilnic și venea să mă vadă uneori la birou ca să mi-l citească sau, când n-avea timp să zăbovească, mi-l împrumuta. Prețuiam ca o comoară aceste însemnări, din care dau aici câteva extrase. Luni. Scumpa mea, di e tare abătută. Dureri de cap. Îi atrag luar aminte, spunându-i că Jay are părul frumos. di îl mângâie pe Jay. Aceasta îi trezește amintiri care îi deschid să gazurile durerii, năvala tristeții de înțeles. Oare lacrimile sunt picăturile de rău ale inimii? m Marți. di slăbită și nervoasă frumoasă în paloarea ei. Oare luna nu e la fel? J.M. D, J.M. și J ies în asură ca să ia aer. J. se uită pe geam și latră furios la gunoier, ceea ce aduce un zâmbet pe fața lui D. Din astfel de verici mărunte i-a alcătuit lanțul vieții. J.M. Miercuri. D. e oarecum mai veselă. I-am cântat o melodie care îi se potrivea clopotele serii. N-a liniștit-o, ci din potrivă. D. e nespus de mișcată. Am găsit-o după aceea în odaia ei, plângând I-am citit versuri despre mine Și tânăra gazelă Fără niciun rezultat I-am vorbit și de răbdarea în fața mormântului Întrebare De ce în fața mormântului? J. M. Joi Di, hotărât mai bine Noaptea mai liniștită Ușoară revenire de roșață pe obraji Vreau să pomenesc în fața ei Numele lui Si. Rostit cu grijă, pe când ne plimbam pe afară Di imediat tulburată o, dragă Giulia, am fost un copil atât de rău și de neascultător. Am potolit-o și am îngâiat-o. Descris imaginea ideală a lui D.C. pe cale de a se prăpădi. Di, din nou tulburată. O, ce să fac, ce să fac, Dumă undeva. Foarte alarmată. D. aleșinat, pahar cu apă de la cârciumă. Asociație poetică, firmă pestriță la ușa cârciumii, pestriță viață omenească, vai. J.M. Vineri, zi cu scandal. Bărbat intră bucătărie cu sac albastru pentru ghetele cu coane lăsate la tălpuit. Bucătarul răspunde, nicio dispoziție. Bărbatul stăruie. Bucătarul pleacă să cerceteze, lăsându-l singur cu Jay. Când bucătarul se întoarce, omul mai insistă, dar în cele din urmă pleacă. Jay a dispărut. di disperată, e anunțată poliția. Omul, identificat prin nas mare și picioare ca balustradă unui pod. Se caută peste tot. Jay nicăieri. Di plânge amarnic, nimeni nu poate consola. Din nou aluzie la tânăra gazelă, aluzie nimerită, dar fără rezultat. Spre seară vine băiat necunoscut, adus în sufragerie, naslat, dar fără balustrade. Spune că cere o liră ca să spună unde e câinele, refuză să dea alte muriri, deși tare încolțit. Di dă lira, bucătarul e condus la o căsuță, unde Jay e singur, legat de piciorul unei mese. Di dansează de bucurie, în timp ce Jay mănâncă. Încurajată de această fericită schimbare, pomenesc numele lui D.C. când ne ducem sus. D. plânge iar și strigă jalnic, O, oh, nu, nu, nu, e atât de urât să mă gândesc la altceva decât la bietul papa." Îl sărută pe J. și suspină până ce adoarme. Oare D.C. nu trebuie să-și încredințeze soarta largilor aripele timpului. timpului? J.M." În tot timpul acela, doamnișoara Mills și caietul ei de însemnări m au fost singura mângâiere mă mai consolam cu gândul că o vedeam pe ea, care abia se despărțise de Dora, desenam inițialele numelui Dora pe paginile caietului cu însemnări atât de prietenești și mă simțeam din ce în ce mai nefericit din pricina ei. Mi se părea că trăiam într-un castel din cărți de joc, care se destrămase, lăsându-mă numai pe mine cu domișoara Mills printre ruine. Mi se părea că un mare vrăjitor trăsese un cerc magic în jurul nevinovatei zâne a inimii mele și numai la acelea puternice, în stare să duc atâția oameni peste atâta piedici, mi-ar fi putut ajuta să trec peste cerul vrăjit. Capitolul 10 Wickfield și Hip. Cred că mătușa mea a început să fie serios îngrijorată, văzându-mă mereu atât de abătut. De aceea s-a prefăcut că e neliniștită de cele ce se petreceau la Dover și m-a trimis acolo să văd ce cu vila închiriată și să închei un nou contract pe un termen mai lung cu actualul chiriaș. Janet intrase în serviciul doctorului Strong, unde o vedeam în fiecare zi. Când se plece din Dover, statuse la îndoială dacă să ia sau nu ultima măsură în ceea ce privește renunțarea la bărbați, în spiritul care a fost seducată, și să se mărite cu un pilot, dar până la urmă renunțase la această aventură, nu atât de dragul principiilor, ci mai degrabă pentru că nu-i plăcea băiatul. Deși îmi venea greu să o părăsesc pe domnișoara Mills, am primit aproape cu plăcere propunerea mătușii mele care-mi dădea prilejul să petrec câteva ceasuri tihnite împreună cu Anies. I-am cerut bunului doctor în voirea să lipsesc trei zile, iar doctorul mi-a urat o bună. Ar fi vrut să-mi iau o vacanță mai lungă, dar n-aș fi avut puterea să o suport, așa că m-am hotărât să plec. Cât despre treburile de la birou, n-aveam de ce să mă îngrijorez. La drept vorbind, biroul nu se bucura de prea mare trecere printre avocații mai de seamă și situația noastră devenea tot mai îndoielnică. Afacerile nu fusese răstrălucite nici pe vremea domnului Jorkins, înainte ca domnul Spenlow să fi luat conducerea biroului. Și, deși ele se mai îmbunătățiseră prin impulsul dat de energia domnului Spenlow, totuși nu erau statornicite pe o temelie destul de serioasă ca să nu fie zdruncinate de o lovitură atât de grea ca pierderea neașteptată a activului ei conducător. Afacerile au scăzut simțitor. Domnul Jorkins, în ciuda faime pe care și-o câștigase în cadrul firmei, era un om ușuratic, nu prea destoinic și reputația lui nu era în măsură să îndrepte situația. Lucram acum cu el și când îl vedeam cum trăgea pe nas tutunul și lăsa treburile să meargă de la sine, împărea mai rău ca oricând de 1000 de lire sterline a mătușii mele. Dar aceasta încă nu era partea cea mai rea. Roiau în jurul tribunalului ecleziastic o sumedenie de misiți și de oameni fără rost care, fără a fi avocați, învârteau tot felul de afaceri în tribunal, folosindu-se de adevărați avocați care și împrumutau numele în schimbul unei părți din câștig. Și erau destui de soiul acesta. Cum biroul nostru avea acum cu orice preț nevoie de afaceri, n-am asociat cu această nobilă bandă și îi momeam chiar pe misiți și pe străini să ne aducă orice fel de afaceri. Umblam numai după autorizații de căsătorie, după mici probatorii testamentare și după treburi mărunte, care aduceau un câștig bun. Și concurența pentru a pune mâna pe acești clienți era din ce în ce mai mare. Pe toate străzile care duceau la tribunalul ecleziastic erau instalați șmecheri care ademenau lumea și făceau tot ce le stătea în putință ca să-i oprească pe oamenii în doliu sau pe cei mai sfioși la înfățișare și să-i aducă în birourile unde patronii lor își aveau asigurată partea de câștig își îndeplineau cu atâta strășnicie misiunea că m-au luat până și pe mine de două ori și m-au dus la biroul principalului nostru adversar. N-am scăpat de ei decât atunci când au început să mă știe din vedere. Acest pescuitori de mușterii erau atât de înfierbântați uneori în apărarea intereselor lor că ajungeau la încăierări și toți cei de la tribunalul ecleziastic au fost odată indignați de isprava principalului nostru agent, lucra mai tine negoțul de vinuri, iar după aceea fusese crupier oficial, care timp de câteva zile a avut un ochi umflat. Niciunul dintre acești samsari nu se sfia să ajute vreo cucoană bătrână și cernită să coboare din trăsură, să-i spună că avocatul de care întreba se propădise și să o ducă pe bătrâna doamnă, uneori profund în în biroul patronului său, pe care îl dădea drept urmaș și reprezentant al avocatului pe care ea îl căuta. Multe victime mi-au fost aduse chiar mie în chipul acesta. În ceea ce privește autorizațiile de căsătorie, lupta devenise atât de îndrâjită încât un tânăr mai sfios n-avea altceva de făcut decât să se dea pe mâna primului ademenitor întâlnit în cale sau, când se încăierau pentru el, să rămână prada celui mai tare. Unul dintre funcționarii noștri n-avea altă sarcină decât să asiste cu pălăria pe cap la aceste lupte, ca să fie gata să depună ca martor și să jure în fața autorităților pentru orice victimă adusă în birou. Acest sistem de ademenire a clienților mai e în vigoare și astăzi, mise. Când m-am dus ultima dată la tribunalul ecleziastic, un bărbat voinic, îmbrăcat în civil, cu un șorț alb, s-a repezit la mine din pragul unei porți și-și mi la ureche autorizație de căsătorie, era cât pe ce să mă ia pe sus și să mă depună în biroul unui avocat. Abia am putut scăpa din mâna lui. După această digresiune, să trecem acum la Dover. La vilă, am găsit totul în bună stare, și-am fost în măsură să-i trimit mătușii mele vestea îmbucurătoare că chiriașul ei păstrase aceeași vrăjmășie pe care o nutrea și ea împotriva măgarilor cu care era într-un necontenit război. Sfârșind treaba pe care o aveam acolo și încheind actul pentru care venisem, am dormit noaptea la vilă, iar a doua zi de dimineață am pornit-o vreme pe jos spre Canterbury. Venise din nou iarna și vântul rece și tare al dimineții pe-ntinsa câmpie mi-a mai împrospătat nădejdile. Când am sosit la Canterbury, am mai hoinărit prin vechile străzi cu o plăcere tihnită care mi-a potolit gândurile și mi-a ușurat inima. Am regăsit aceleași firme vechi, aceleași nume deasupra provorilor de odinioară, aceiași oameni care serveau și acum. Mi se părea că trecuse atâta vreme de când fusesem școlari prin acele meleaguri, încât mă minunam cum de rămăsese totul aproape neschimbat. Curând însă, mi-am dat seama cât de puțin mă schimbasem și eu. E ciudat... Dar liniștea pe care mă cobora în suflet gândul îndreptat spre Anies Părea că plutea până și în orașul locuit de ea Venerabilele turnuri ale catedralei, cu bătrânele cior și corbi Al căror croncănit ușor le făcea să pară și mai singuratice Decât ar fi fost într-o tăcere de plină Porțile în ruină, odinioară împodobite cu statui de mult răsturnate și ajunse țărână Ca și cu cernicii pelerini care le priviseră cândva cu pioșenie firidele liniștite de unde la crescută de veacuri se răvărsa peste zidurile ruinate și peste colțurile acoperișurilor, vechile clădiri, priveliștea pastorală a câmpului, alivezii și a grădinii, pretutindeni și peste tot, am simțit aceeași seninătate, aceeași liniște, același duh de blândețe și adâncă cugetare. Când am ajuns la locuința domnului Wickfield, le-am găsit pe domnul Mike Hubbard, folosindu-și cu sârg condeiul, în o de jos de la parter, unde lucra altă dată Iuraia Hip. Purta un costum negru cu vincios și umplea mica încăpere cu făptură mare și voluminoasă. Domnul Maicaubor a fost foarte fericit când m-a văzut, deși părea am stânjenit. Voia să mă ducă numai decât la Iuraia Hip, dar am refuzat. Cunosc de mult casa, precum știi, i-am spus, și o să-mi găsesc singur drumul sus. Cum te împaci cu problemele juridice, domnule Maicaubor? Dragul meu Copperfield, mi-a răspuns el, pentru un om înzestrat cu o fantezie deosebit de bogată, neajunsul pe care îl prezintă profesia juridică e sumedenia de amănunte pe care le implică. Până și în corespondența noastră profesională, a adăugat domnul Mike Albert, aruncând o privire asupra unor scrisori pe care tocmai le scria, mintea nu liberă să se avânte într-o formă de expresie mai exaltată. Totuși, e o muncă strașnică, o muncă strașnică. După aceea, mi-a spus că locuia în fost acasă lui Uriah Hip și că doamna Maica ar fi încântată să mă primească din nou în căminul lor. E o locuință umilă," a zis domnul Maica ca să citeze o vorbă preferată a prietenului meu Hip, dar s-ar putea să fie o treaptă spre alte domicilii mult mai arătoase. l am întrebat dacă era mulțumit de felul cum se purta prietenul său Hip cu el. S-a dus să se încredințeze dacă ușa era închisă și apoi mi-a răspuns în șoaptă. Dragul meu Copperfield, un om care muncește sub apăsarea unor încrucături bănești, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, se află într-o situație neprielnică. Și această situație neprielnică nu e mai bună decât când nevoile te-silesc să ceri plata salariului înainte ca suma respectivă să fie datorată și exigibilă. Tot ce pot spune e că prietenul meu hip mi-a satisfăcut cererile de care nu-i nevoie să mă amintesc într-un chip care îi face cinste și minții și inimii mele. N-aș fi crezut că e atât de larg când e vorba de bani," i-am spus eu. Iartă-mă," a spus domnul Maicaubor cam încurcat, îți vorbesc de prietenul meu hip așa cum am avut prilejul să-l cunosc. Mă bucur că ai avut prilejuri atât de fericite," i-am răspuns. Îți mulțumesc foarte mult, dragul meu Copperfield," mi-a zis domnul Maicaubor și s-a apucat să fluiere o melodie. Îl vezi deseori pe domnul Wickfield?" l-am întrebat eu ca să schimb vorba. Nu prea des," a zis domnul Maicaubor, disprețuitor. Aș putea spune că domnul Wickfield e un om cu cele mai bune intenții, dar mi se pare, pe scurt, e cam învechit. Mi-e teamă că asociatul său caută să-l arate astfel, i-am zis eu. Dragul meu Caporfield, mi-a răspuns domnul Mike Albert după ce s-a răsucit de câteva ori cam stingherit pe scaun, dăm voie să-ți fac observație. Mă aflu aici, într-un post de încredere. Sunt ca un fel de duhovnic și de aceea socotesc o că discutarea anumitor chestiuni, chiar cu doamna Mike Albert, care de atâta vreme împărtășește toate necazurile și care o femeie de o remarcabilă luciditate nu poate fi compatibilă cu funcția ce mi-a fost încredințată. Iată de ce îndrăznesc să-ți propun să tragem o linie de hotar în discuțiile noastre prietenești, și asta fără nicio supărare. De o parte acestei linii, a spus domnul Maicabor, trăgând pe masă o linie cu rigla biroului, vom trece tot ce poate atinge mintea omenească, cu o singură excepție neînsemnată. De cealaltă parte a liniei vom pune tocmai această excepție, adică afacerile domnilor Wickfield și Hip cu tot ce ține de ele și cu tot ce le privește. Sunt sigur că nu-l jignesc pe tovară și tinereții mele când supun această propunere judecății sale la rece. Deși am văzut la domnul Maicaubor o schimbare neplăcută, care nu-i se potrivea ca și cum noile sale datoriile ar fi stingerit, n-am luat-o în seamă și am primit fără supărare propunerea făcută. Când i-am spus-o, a răsuflat ușurat și mi-a strâns mână. Te asigur, Copperfield," a spus domnul Maicaubor, că sunt încântat de domnișoara Wickfield. Este o ființă superioară, cu multe însușire atrăgătoare, plină de grație și de virtuți. Pe cuvântul meu de cinste îi aduc Domișoare Wickfield cel mai profund omagiu. Cu adevărat, a domnul Maicaubor sărutându-și mâna și plecându-se cu aerul cel mai galant. Mă bucur cel puțin de asta," i-am spus. dragul meu Copperfield, dacă nu ne-a fi povestit în după amiaza aceea pe care am avut fericirea de a o petrece împreună că litera dumitale preferată este D, aș fi putut fi sigur că e A, mi-a zis domnul Mike Hauber. Cu toți am încercat uneori sentimentul că ceea ce facem și spunem am mai făcut și spus cândva de mult, când ne-am mai aflat cu multă vreme înainte în aceleași împrejurări înconjurați de aceiași oameni și de aceleași lucruri, că știm foarte precis ceea ce urmează să ni se spună ca și cum s-ar fi deschis deodată zăgazurile amintirii. Nici când în viață n-am simțit mai puternic acest sentiment ca în clipa în care domnul Cabor a rostit aceste cuvinte. M-am luat deocamdată rămas bun de la domnul Cabor, rugându-l să transmită celor de acasă cele mai bune salutări. Când l-am părăsit, s-a așezat pe scaun și-a reluat condeiul și-a căutat o poziție potrivită ca să poată scrie mai ușor. Am avut atunci impresia că intervenise ceva între noi de când își luase noul post în primire, că era ceva care ne împiedica să fim tot atât de apropiați ca altă dată și schimbase întrucâtva până și caracterul raporturilor noastre. N-am găsit pe nimeni în vechea sufragerie, dar am văzut anumite urme ale prezenței doamnei Hip. M am uitat în odaia care mai era în Anies și am zărit-o șezând lângă focul din cămin și scriind la o măsuță frumoasă, de modă veche. Când m-am apropiat de ea, și-a ridicat privirea. Am văzut cum încordarea de pe față i s-a schimbat deodată, și am întâlnit dulcea privire care mi-ura bun venit, și m-am bucurat nespus de mult. A, Anies, i-am zis, când ne-am așezat amândoi unul lângă altul, mi-ai lipsit atât în ultimul timp. E adevărat, mi-a răspuns ea, iar, atât de repede, am clătinat din cap. Nu știu cum se face, Anies, dar mi se pare că îmi lipsește o însușire a minții de care am mare nevoie. În zilele fericite de odinioară, eram deprins să gândești pentru mine și veneam în chip firesc să-ți cer sfatul și sprijinul. Și acum, fără tine, nu m-am mai putut descurca. Despre ce vorba? Mi-a zis Anies veselă. Nu știu cum să-ți o spun, i-am răspuns eu. Cred că sunt serios și perseverent, nu-i așa? Fără îndoială, m-a asigurat Anies. Și răbdător, Anies? Am întrebat-o șovăind puțin. Da, mi-a răspuns Anies râzând, destul de răbdător. Și totuși, i-am zis, mă simt atât de nefericit și dezbuciumat, și sunt atât de nesigur și de nehotărât când e vorba să am încredere în mine încât îmi dau seama că am nevoie, ca să zic așa, de cineva pe care să mă pot bizui. Zi așa, dacă vrei, mi-a spus Anies. Bine, i-am răspuns. Uite, de pildă, când vii la Londra, mă bizui pe tine și deodată mi-apare limpede țelul și drumul pe care trebuie să le urmez. Când le pierd, vin la tine și deodată mă simt alt om. Împrejurările din pricina cărora eram abătut nu s-au schimbat de când am intrat în această încăpere, dar am simțit într-un răstimp atât de scurt o înrăurire care mi-a făcut mult bine. Ce-o fie asta? Ce taină stăpânește până n ies? Și-a plecat capul, ațintindu-și privirea asupra focului din cămin. E vechea poveste, am urmat eu. Și-a plecat capul, ațintindu-și privirea asupra focului din cămin. E vechea poveste, am urmat eu. Să nu râzi când ți o spune că așa s-a întâmplat întotdeauna, indiferent dacă era vorba de lucruri mari sau mici. Frământările mele de altă dată nu erau decât niște fleacuri, Azi sunt frământări serioase, dar de câte ori am plecat de la surioara mea adoptivă, Anies și-a ridicat privirea, avea un aer atât de îngeresc pe față și mi-a dat mâna pe care i-am sărutat-o. De câte ori nu te-am avut lângă mine, Anies, ca să mă sfătuiești să-mi dai încuvințarea ta de la început, am luat-o razna și-am întâmpinat tot felul de greutăți și când, în cele din urmă, am venit lângă tine, așa cum am făcut mereu, mi-am găsit liniștea și fericirea. Am revenit acum la tine, biet hoinar obosit, și mi aflu o bine binecuvântată. Vorbele mi ieșeau din adâncul inimii și mă simțeam atât de mișcat, încât parcă îmi pierise glasul. Mi-am acoperit fața cu mâinile și am izbucnit în plâns. Nu scriu aici decât adevărul curat. Uitasem toate contradicțiile și nehotărârile care sălășluiau în mine, așa cum sălășluiesc în atâția oameni. Uitasem tot ce ar fi putut fi altfel și ar fi putut fi mai bine. Uitasem toate greșelile pe care le săvârșisem pentru că mă depărtasem atât de nebunește de glasul inimii mele. Știam numai că vorbeam cât se poate de serios când spuneam că lângă Anies îmi regăseam pacea și odihna sufletului. Curând, i am a prin felul ei blând de a se purta ca o soră, prin privirea ei luminoasă, prin glasul duios și prin acea atitudine minunată care de multă vreme făcuse ca locuința ei să-mi pară ca un lăcaș sfânt. În curând a izbutit să mă abată gândul de la aceste frământări și apoi m-a pus să-i povestesc tot ceea ce se întâmplase de la ultima noastră întâlnire. Când am ajuns la capătul destăinuirilor mele, i-am zis Asta e tot ce am avut să-ți spun, Anies, și acum nădejdea-mi în tine." Dar n-ar trebui să-ți pui nădejdea în mine, ci în altcineva," mi-a răspuns Anies cu un zâmbet atrăgător. În Dora?" am întrebat-o eu. Desigur." A, nu ți-am spus, Anies." Am mărturisit eu puțin că am încurcat că Dora nu e omul pe care... N-aș vrea pentru nimic în lume să afirm că nu m-aș putea bizui pe ea, că ce are un suflet curat și neprihănit, dar e cam greu să... nu prea găsesc cuvintele care să exprime ceea ce vreau să spun, crede, Manies. E o ființă firavă, sfioasă, care se tulbură și se înspăimântă repede. Acum câtva timp, înainte de moartea tatălui ei, când am crezut de cuvință că trebuie să-i vorbesc despre... Dar dacă vrei să mă asculti, o să-ți povestesc ce s-a întâmplat Anies s-a învoit, așa că i-am povestit cum am anunțat-o pe Dora cam sărăcit, cum i-am vorbit despre cartea de bucate, despre socotele gospodăriei și așa mai departe. O, Trotwood, m-a mustrat ea zâmbind, același fel nesocotit de a proceda, ai fi putut foarte bine să răzbești în viață și fără a te purtate de brutal cu o fată sfioasă, iubitoare și lipsită de experiență. Piata Dora! nici când n-am auzit cuvinte atât de îngăduitoare, rostite cu un glas atât de blând, ca acela cu care mi-a dat acest răspuns. Mi se părea că o văd cum o admira și o îmbrățișa cu dragoste pe Dora, dojenindu-mă fără nicio vorbă, ci doar prin o ocrotire arătată fetei, pentru felul pripit cum îi tulbura să-mi inimioară. Mi se părea că o văd pe Dora, în toată naivitatea ei fermecătoare, cum o dezmierda panies și îi mulțumea, plângându-se jalnic de mine, și iubindu-mă totuși din tot sufletul ei copilăresc și nevinovat. Cât de recunoscător eram lui Anies și cât de mult o admiram. Într-o viziune luminoasă l-am văzut pe amândouă împreună, prietene bune, una înfumusețând-o pe cealaltă. Și atunci, Anies, ce trebuie să fac? Am întrebat-o după ce am privit câtva timp focul din cămin. Ce crezi că ar fi mai bine de făcut? Cred, mi-a spus Anies, că s-ar cuveni să scrii celor două mătuși. Nu ți se pare nedemn să păstrezi totul în taină? Da, dacă așa crezi tu, i-am zis. Nu prea sunt în măsură să hotărăsc în asemenea cazuri, mi-a răspuns Anies după modestă șovăire, dar simt, sunt sigură că nu se potrivește cu firea ta să te ascunzi și să faci totul pe furiș. Mi-e teamă că ai o părere prea bună despre mine, Anies, i-am zis eu. Nu ți se potrivește pentru că ai o fire cinstită, a urmat Anies și de aceea în locul tău aș scrie celor două mătuși. Le-aș povesti cât mai pe larg și mai sincer cu putință tot ce s-a petrecut și le-aș cere voie să le fac din când în când câte o vizită. Pentru că ești tânăr și lupt ca să scroiești în un drum în viață, cred că ar fi bine să le spui că vei primi orice condiții pe care ele ar vrea să ți le impună. Le-aș ruga stăruitor să nu-ți respingă cererea înainte de a o întreba și pe Dora și a discuta cu ea la momentul potrivit. Nu m-aș arăta nici prea fierbântat. Nici n-aș făgădui mai mult decât e cu putință, a adăugat binevoitoarea Anies. Așa avea încredere în fidelitatea și perseverența mea și în Dora. Dar, Anies, dacă vor speria din nou pe Dora vorbindu-i și dacă Dora va începe iar să plângă și nici nu va pomeni numele, i-am zis eu. E probabil să se întâmple așa?" m-a întrebat Anies cu același interes drăgăstos pe față. Cine știe, e sperioasă ca o vrăbiuță," i-am răspuns, se prea poate." sau dacă cele două domnișoare Spenlow, fetele bătrâne, sunt uneori cam ciudate din fire, nu vor fi tocmai persoanele nimerite ca să mă adresez lor în felul acesta. Nu cred, Trotwood," mi-a spus Anies, ridicându-și duioasă privirea spre mine. O să mă mai gândesc la asta. Poate că ar fi bine să chipzuiești singur dacă așa trebuie să procedezi sau nu. Și dacă te hotărăști, să o și faci." Îmi pierisă toate îndoielile. Cu inima ușoară, dar cu o de plină conștiință a importanței deosebite pe care l-avea pasul ce-l făceam, am hotărât să-mi petrec toată după amiaza pentru a întocmi scrisoarea la biroul pe care anies mi l-a pus anume la dispoziție în acest scop. Dar mai întâi trebuia să cobor să-l văd pe domnul Wickfield și pe Uriah Hip. L-am găsit pe Uriah în noul său birou construit în grădină și care mirosea atencuială proaspătă. În noianul de cărți și de hârtii din odaie, Uriah părea și mai șters a primit cu slugărnicia lui obișnuită, prefăcându-se că nu a aflat de la domnul Michael Bor de sosirea mea, dar eu mi-am permis să nu-l cred. M-a însoțit în biroul domnului Wickfield, care nu mai era decât o umbră a cabinetului de odinioară, cu o sumedenie de lucruri de tot felul fusese răluate pentru a-mipodobi încăperea noului asociat. În timp ce domnul Wickfield îmi strângea mâna urând un bun venit, Iuraia s-a apropiat de focul din cămin, încălzindu-și spatele și frecându-și bărbia cu mâne osoasă. Vei locui la noi, trotud cât timp vei răune la Canterbury?" m-a întrebat domnul Wickfield după ce a cerut printr-o privire în cuvințarea lui Uraia. Aveți o odaie și pentru mine?" am întrebat eu. Desigur, le Caporfield, vreau să spun domnule, dar îmi vine mai greu," s-a amestegat Uraia. Dacă îți face plăcere, o să-ți cedeți bucuros vechea dumitale odaie." Nu, nu," a spus domnul Wickfield, de ce să te stânjenim? Mai este odaie, mai e odaie." O, dar știți, mi-ar face multă plăcere." A răspuns Iuraia cu o strâmbătură. Ca să curm discuția, am declarat că nu vreau altă odaie decât aceea care era liberă și așa s-a hotărât să mi se dea cea pe care o doream. M-am despărțit apoi de cei doi asociați până la masa de seară și m-am dus iar sus. Nădăjduiam că voi rămâne singur cu Anies, dar doamna Hip ceruse voie să vină în odaia ei și să croșeteze lângă focul din cămin, sub cuvânt că încăperea aceea era mai ocrotită de vânt decât salonul sau sufrageria. Doamna Hip se plângea că suferă de romatism. Deși fără nicio remușcare aș fi lăsat o pradă vântului în vârful celui mai înalt turn al catedralei, totuși am făcut hazne în caz și am salutat-o prietenos. Vă mulțumesc cu multă umilință, domnule," mi-a zis doamna Hip când am întrebat-o de sănătate. O duc destul de bine, ce să mă laud. Dacă l-aș vedea pe Iuraia al meu cu rostul lui în viață, cred că n-aș avea ce să mai doresc." Cum găsiți că arată Iuria al meu, domnule?" Îl găseam tot atât de respingător ca și înainte, dar i-am răspuns că nu-l vedeam deloc schimbat. A, nu-l găsiți deloc schimbat? a zis doamna Hip. Trebuie să vă cer cu mirință voie să nu fiu de aceeași părere cu dumneavoastră. N-ați băgat de seamă ca slăbit? Nu-i mai slab ca de obicei, i-am răspuns. Nu vi se pare, totuși, a stăruit doamna Hip, pentru că nu-l vedeți cu un ochi de mamă. Când i-am întâlnit privirea, mi-am dat seama că ochii ei de mamă, orică de iubitor ar fi fost pentru el, avea o licărire plină de răutate pentru tot restul omenirii. Dar, fără îndoială, mama și fiul țineau mult unul la altul. Lăsându-mă pe mine, a trecut la Anies. Nu găsești că pare obosit și slăbit, domnișoară Wickfield?" a întrebat-o doamna Hip. Nu," i-a răspuns Anies, lucrând liniștită mai departe. Îi porți prea mult de grijă. Arată foarte bine." Pufnind în ciudată, doamna Hip și-a reluat lucrul. Nu s-a urnit din loc și nu ne-a lăsat nicio clipă singuri. Sosisem devreme dimineața și mai avem încă vreo trei sau patru ceasuri până la cină. Dar ea a stat tot timpul acolo, mișcându-și antrelele tot atât de monoton ca și nisipul care se scurge dintr-o clepsidră. Și da, de o parte a focului din cămin, pe când eu lucram la masa de scris din față, iar Anies stătea mai încolo de cealaltă parte. De câte ori îmi ridicam privirea de pe scrisora pe care o ticluiam încet și vedeam fața gânditoarea lui Anies, care îmi dădea curaj prin îngerească expresie. Simțeam imediat cum ochiul rău al doamnei Hip se opra o clipă asupra mea, trecea după aceea la anies și se întocea iar la mine pentru a se aținti apoi din nou pe furiș asupra lucrului. Nu știu ce croșeta, căci nu mă pricepeam în asemenea treburi, dar arăta ca o plasă. Și în timp ce își mișca îndrelele, care sămna cu bețele acelea folosite de chinez la mâncat, părea, la lumina focului, ca o vrăjitoare rea, pe care numai strălucitoarea într-o chiparea bunătății aflată în fața ei, o împiedica să-și arunce plasa pentru a prinde prada. La cină n-a contenit să ne pândească cu aceași privire neclintită. După masă, fiul ei a înlocuit-o și când am rămas singur cu domnul Wickfield și cu Iuraia, acesta m-a tot cercetat cu coada ochiului și s-a răsucit atâta că n am mai putut răbda. În salon, am găsit-o pe maica s-a croșetând și pândind iarăși. Cât timp s a cântat la pian și din gură, nu s-a depărtat de pian. I-a cerut chiar, la un moment dat, să cântă o baladă care, zicea ea, îi plăcea nespus de mult lui Iuraia, acesta într-un fotoliu. Din când în când își rotea ochii în jur și îi spunea lui Anies că Iuraia era îndrăgostit de muzică. De altfel, Raier ori scotea o vorbă fără să pomenească de fiul ei. Se vedea limpede că așa-i poruncise el. Astfel ne-am petrecut timpul până ce ne-am dus la culcare. Mă simțeam atât de prost văzând cum mama și fiul întunecau întreaga casă, ca doi lilieci mari care pluteau deasupra ei, ca aș fi rămas mai bine jos, îndurând croșetatul și toate celelalte, decât să mă duc să mă culc. N-am prea dormit. A doua zi, croșetatul și pânda au început din nou și au ținut până seara. N-am prins prilejul să vorbesc nici zece minute cu Anies. Abia de i-am putut arăta scrisoarea. Am rugat-o să vină să se plimbe cu mine, dar doamna Hip a repetat de atâtea ori că se simte mai prost ca de obicei, încât Anies, de milă, a rămas să-i țină de urât. Spre seară am ieșit singur în oraș, chipzuind ce trebuia să fac și dacă mă aveam dreptul să-i lui Anies ceea ce-mi să Iuraia Hip la Londra, căci treaba aceasta a început să mă neliniștească din ce în ce mai tare. Nu mersesem prea mult și încă nu ieșisem din oraș pe drumul spre Ramsgate, unde știam că era o potecă plăcută, când cineva m-a strigat din urmă. Deși praful îmi împiedica vederea, nu m-am putut înșela cunoscând mersul trăitor și redingota mare și jerpelită a lui Uraia Hip. M-am oprit și el m-a ajuns. Ei?" l-am întrebat. Ce repede mergi!" mi-a zis el. Am picioare destul de lungi, dar mi-ai dat mult de furcă până ce să te ajung." Unde te duci?" Vreau să te însoțesc, domnișoale Copperfield, dacă mă să plăcerea de-a mă plimba cu o veche cunoștință." rostind aceste cuvinte cu răsucirea întregului trup, care putea fi luată drept o plecăciune sau bat jocură, și-a potrivit pasul după al meu. Iuraia, i-am zis eu după un rostim de tăcere, silindu-mă să par cât mai politicos. Domnișole Copperfield, a spus Iuraia, drept să spun și fără să vreau să te jignesc, am plecat singur la plimbare pentru că eram sătul de atâta societate. S-a uitat la mine pieziș și mi-a zis strâmbându-se înfiorător. Te gândești la mama!" Ei bine, da, i-am răspuns eu. He, he, dar știi că noi suntem atât de umili, a urmat el, și fiindcă ne dăm seama cât de umili suntem, trebuie să avem grijă să nu fim dați la o parte de cei care nu sunt atât de umili ca noi. În dragoste, orice stratagemă e îngăduită, domnule. Ridicându-și mâinile mari, l a dus la bărbie și a frecat-o ușor și a râs pe înfundate. Cred că nicio faptură omenească n-ar fi putut să mănânce atât de bine cu o maimuță dușmănoasă. Vezi? Mi-a spus el, mângâindu-și mereu bărbia în chipul acela neplăcut. Dumna ta, Copperfield, ești un rival dios. Știi prea bine că întotdeauna ai fost un rival primejdios. Din pricina mai pus pază în jurul domnișoarei Wickfield și ai făcut-o să nu se mai simtă bine în casa ei? O, oh, domnișoarele Copperfield, mi-a răspuns el, vorbele acestea sunt preaspre. N-ai decât să traduci ceea ce ți-am spus în cuvintele care-ți plac, dar Iuraia știi tot atât de bine ca și mine despre ce e vorba. I-am zis. oh nu, dumna ta trebuie să alegi vorbele potrivite," mi-a răspuns el. oh, eu n-aș putea." Crezi oare că o privesc pe domnișoara Wickfield altfel decât ca pe o scumpă surioară?" L-am întrebat, silindu mă să mă stăpânesc și să mă port frumos cu el de dragul lui Anies. Ei, domnișoară Copperfield, îți dai singur seama că nu sunt dator să răspund la această întrebare. Poate că așa o fi, dar vezi, s-ar putea și să nu fie așa." N-am văzut niciodată ceva care să semne cu josnica și retenia chipului său cu ochii aceia sticloși, fără urmă de gene. Ascultă atunci," i-am zis, de hatărul domnișoarei Wickfield, Aniesa mea!" a exclamat el strâmbându-se bolnăvicios. Ai vrea să fie atât de bun, domnișoarele Copperfield, și să-i zici Anies?" De hatărul lui Anies Wickfield, Dumnezeu să o aibă în paza lui?" Îți mulțumesc pentru această binecuvântare, domnișoarele Copperfield!" mi-a tăiat el vorba iar. O să-ți spun ceea ce, în alte împrejurări, nu i-aș fi mărturisit nici măcar lui Jack Ketch. Cui, domnule?" m-a întrebat Iuraia, întinzându-și gâtul și ducându-și mâna pavăză la ureche. Călăului!" i-am răspuns eu. Omul cel mai puțin imărit la care m-aș fi putut gândi, deși chiar mutra lui m a mintis în mod firesc această imagine. Sunt logodit cu o altă fată. Nădăjduiesc că asta te mulțumește." Pe cuvântul dumitale de, de onoare?" m-a întrebat Iuraia. Tocmai voiam să-i dau indignat adeverirea pe care mă ceruse, când el mi-a luat mâna și mi-a strâns-o. Oh, domnișoare Capperfield, mi-a zis el, dacă ai fi avut bunătatea să-mi fi arătat aceeași încredere când ți-am dezvăluit tot focul inimii mele în noaptea aceea, când am stânjenit atât de mult culcându-mă în fața căminului din salonul dumitale, nu m-aș fi îndoit niciodată de dumneata. Dacă lucrurile stau așa, voi fi foarte fericit să o scot pe mama din cala dumitale. Știu că îmi vei ierta măsurile de prevedere pe care le-am luat, nu-i așa? Ce păcat, domnișole Caperfield, că n-ai binevoit să răspunzi atunci destăinuirilor mele. Sunt sigur că ți-am oferit destule prilejuri, dar niciodată nu mi-ai arătat încrederea pe care aș fi dorit-o. Știu că nu ți la mine, așa cum țin eu la dumneata. Tot timpul m a strâns mâna cu degetele umede pe când eu făceam tot ce-mi sta în putință ca să scap, fără să-l jignesc, dar n-am izbutit." Mi-a tras-o sub mânecare care din gote lui mari, de culoarea duzilor, și am mers mai departe, fără voia mea, braț la braț. Nu vrei să ne înapoiem? Mi-a zis Iuraia, întorcându-mă în același timp cu fața spre orașul asupra căruia luna strălucea, luminând cu razele de argint, ferestrele depărtate. Înainte de a părăsi acest subiect, am spus eu după tăcere destul de lungă, trebuie să înțelegi că, după părerea mea, Anies Wickfield. E cu mult mai presus de dumneata și tot atât de departe de aspirațiile dumitale ca și luna aceasta de pe cer. E blajină, nu-i așa?" mi-a zis Iuraia, foarte blajină. Și acum, de Copperfield, trebuie să recunoști că niciodată nu m-ai iubit așa cum te-am iubit eu. Tot timpul m-ai socotit prea umil, nu-i așa?" Nu prea-mi plac declarațiile astea de umilință," i-am răspuns. De altfel nu-mi place niciun fel de declarație." Vezi?" a exclamat Iuraia, Arătând și mai pământiu și mai puhav sub lumina lunii, știam eu. Dar gândește-te cât de umil trebuie să se arate un om în situația mea, domnișorile Copperfield. Și tata și eu am fost crescuți la o școală de copii săraci, iar mama a fost ținută într-un fel de instituție publică de binefacere. Acolo, din zori până în noapte, ne-au învățat să fim umili și nimic altceva de care să-mi pot aminti. Trebuia să ne arătăm umili față de unul și față de altul și să ne scoate mereu pălăria și mereu să ne ploconim. Niciodată nu trebuia să uităm că suntem umili. Eram nevoiți să ne plecăm în fața celor mai mari, și erau atâția mai mari decât noi. Tata a primit o medalie pentru că s-a arătat foarte umil, și eu la fel, și apoi, tot datorită umilinței sale, tata a ajuns paracliser. I-au dat această slujbă pentru că se bucura în lumea bună de faima de a fi un om bine crescut. Fii umil, Iuraia, îmi spunea tata, și așa o să răzbești. Asta ni s-a băgat în cap la școală și mie și ție și asta e ce ni se potrivește mai bine. Fii umil, îmi spunea tata, și așa o să răzbești. Și într-adevăr, avea dreptate. Aflam acum pentru prima oară că jargonul acesta respingător de falsă umilință își avea rădăcini mai adânci în familia Hip. Văzusem rodul, dar nu mă gândisem niciodată cine îl semănase. De când eram mici, mi-a fost dat să știu ce foloase poate aduce umilința și m-am deprins cu ea, a urmat Iuraia. Îmi mâncam cu poftă plăcinta umilă, am mers cu învățătura cât mi-a îngăduit umilința și apoi m-am oprit și mi-am zis, Ținte bine, când mi-ai propus să-mi dai lecții de latină, am știut eu ce fac refuzând. Oamenilor le place să se simte superiori, spunea tata, tu stai cât mai jos. Și în clipa de față sunt foarte umil domnișorile Copperfield, dar am prins oarecare putere. Mi-a spus tot acesta ca să mă facă să înțeleg că avea de gând să se folosească de această putere ca o răzbunare pentru cele îndurate. Mi-am dat seama când i-am văzut chipul sub lumina lunii. Nu m-am îndoit niciodată de josnicia lui, de vicleșugul și de răutatea lui, dar acum, pentru întâia oară, am înțeles pe deplin ce poftă nesățioasă de murșavă răzbunare trebuie să se fi strâns în sufletul lui din pricina acestei lungi și vechi înfrânări. Un singur rezultat plăcut a avut deocamdată această povestire a amintirilor lui din trecut și a retras mâna de pe brațul meu ca să-și mângâie iar bărbia. Odată scăpat de el, m-am depărtat, hotărât să nu mă mai apropii și am mers mai departe alături, fără a mai schimba prea multe vorbe pe drum. Nu știu ce-l înveselise, știrea pe care o dădusem sau amintirile din tinerețe, dar în orice caz părea foarte voios. La masă a vorbit mai mult ca de obicei și a întrebat-o pe maică sa care, de îndată ce ne-am întors acasă, a fost eliberată din sarcina de a ne păzi, dacă nu-l socotea prea bătrân pentru a mai fi burlac. Iar, la un moment dat, i-a aruncat lui Anies o astfel de privire ca aș fi dat orice ca să-l pot dobori cu o singură lovitură. Când, după cină, am rămas singuri, numai noi, cei trei bărbați, a devenit și mai îndrăzneți. Băuse foarte puțin vin aproape deloc, astfel încât bănuiesc că îndrăznala lui era datorită mai degrabă dorinței de a-și arăta față de mine triumful. Băgasem de seamă, încă din ziua precedentă, că tot îndemna pe domnul Wickfield să bea. Înțelegând privirea pe care mi-o aruncase Anies când părăsise odaia, mă mulțumisem cu un singur pahar și propusesem să trecem cu toți în salon. Voiam să fac la fel și în seara aceea, dar Iuraia mi-a luat înainte. Îl vedem rar pe oaspetele nostru, domnule, a zis el, îndreptându-se către domnul Wickfield, care ședea la celălalt capăt al mesei în fața lui și de aceea, Propun să mai bem un pahar sau două în cinstă lui, urându-i bun venit, dacă n-aveți nimic împotrivă. În sănătatea dumitale, domnule Copperfield, pentru fericirea dumitale. Am fost nevoit să joc teatru, strângându-i mâna pe care mă întinda peste masă și apoi, cu un sentiment cu totul diferit, am strâns mâna asociatului său, bătrânul gentilom în plină cădere. Acum, scumpul meu asociat, a zis Iuraia: dacă îmi pot lua libertatea de a vă numi astfel rândul dumneavoastră să închinați în sănătatea cuiva apropiat lui capărfield. Trec peste felul cum domnul Wickfield a băut câte două pahare în sănătatea mătușii mele, a domnului Dick, a tribunalului ecleziastic și a lui Uraya. Trec peste ei slăbiciune de care își dădea seama, peste zadarnica strădanie de a-i se împotrivi, peste lupta dintre rușina pe care o pricinuia purtarea lui Uraya și dorința de a-l împăca, și peste bucuria pe care o simțea Uraya de a mă arăta cum îl învârtea și îl răsucea în voie. Mi se strângea inima când îl priveam. Iar azi, când vreau să evoc această scenă, mâna îmi parcă refuză să mai scrie. Haide, scumpul meu asociat, a zis în cele din urmă Iuraia, o să-ți mai dau încă un pahar, dar voi cere cu milință să-l umplem până în vârf, pentru că vreau să bem în cinstea celei mai divine dintre reprezentantele sexului frumos. Tatăl își ținea paharul gol în mână. L-am văzut cum l-a pus jos s-a uitat la tabloul cu care i-a semănat atât de mult și-a dus mâna la frunte și s-a prăbușit în jilțul său. Sunt un om prea umil pentru a bea în sănătatea ei," a urmat Iuraia, dar o admir, o ador. Cred că niciodată bătrânul ei tată cu părul încărunțit nu a îndurat o suferință mai cumplită decât aceea care îl chinuia acum în timp ce strângea capul cu amândouă mâinile. Anies," a urmat Iuraia, fie pentru că nu se uitase la el fie pentru că nu-și dădea seama de gravitatea faptei sale, Anies Wickfield, sunt în măsură să o spun, este cea mai divină reprezentantă a sexului frumos. Pot să vorbesc deschis între prieteni, a fi tatăl ei este o adevărată mândrie, dar a fi soțul ei, n-aș vrea să mai aud niciodată un țipăt ca acela pe care l-a scos tatăl ei, ridicându-se de la masă. Ce s-a întâmplat?" a întrebat Iuraia, pălind ca de moarte. Sper că n-ați nebunit așa deodată, domnule Wickfield. Am și eu dreptul ca oricine să spun că ambiția mea este ca Aniesa dumneavoastră să devină Aniesa mea. Am chiar mai mult drept decât oricare altul.